och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Detta program sänds första gången lördagen den 28 januari 2012 klockan 14.00 med repriser på söndag 09.00 och torsdag 20.30 Dessutom kommer programmet att sändas ytterligare en vecka Jag heter Arnold Boström Ja, nu så är ju slutligen Håkan Ljuholt ersatt. Det här har ju ältats i all media i tid och otid. Men jag tänkte ändå inleda dagens program med att kommentera något. Min uppfattning är ju att grunden till hans fall var det ekonomiska fifflet med bland annat hyresursättningar. Och att media verkligen hakade på. Det var tydligen inte rättsligt straffbart, men moraliskt självfallet fullständigt oacceptabelt. Men jag tror nog att hade det bara varit detta så skulle han kanske kommit undan. Vi har ju Vanja lund som exempel och vem pratar idag om hennes fifflande. Själv så tycker jag det är märkligt att dessa toppar vars ekonomiska förmåner kommer från de offentliga, det vill säga skattebetalarna, för att de ska se till vårt bästa. Att de har så svårt med återhållsamhet när det gäller att värna den egna plånboken. Här matas man ju hela tiden med exempel på missbrukande av sin position när det gäller att fylla den egna plånboken trots att den redan från början är ordentligt fullmatad. Det här är ju visserligen knappast utmärkande just för Socialdemokraterna utan det förekommer ju alla politiska partier och offentligt finansierade organisationer. Men det blir ju särskilt besvärande för Socialdemokraterna eftersom man så kraftfullt utger sig för att värna det allmänna. Ja, men dropparna som till slut fick begarna att rinna över, det var ju det politiska svajet som Juhold stod för. Och jag tänkte här ta upp de två punkter där Sverigedemokraterna var inblandade. Det är ju visserligen svårt att bedöma hur avgörande det här var i det totala sammanhanget. Men de kan ju faktiskt ha varit de sista dropparna. Den första punkten, det är ju den då Juholt Vägrad delta i partiledardebatten i Sveriges Television. Med motivering att han skulle tvingas stå på samma sida, det vill säga oppositionssidan, som Sverigedemokraterna i tv-studion. Juholt, han har ju så såvitt jag förstår nu beklagat att han inte ställde upp. Och vill gärna mena att det var under påtryckning från sitt parti för så att det blev på det sättet. För att citera Aftonbladet. Står det, han önskar att han inte så kraftfullt hade försvarat beslutet att inte debattera SVT när han placerades med Sverigedemokraterna. Särskilt som man ser debatter som sin bästa gren. Intressant tycker jag att notera att även den andra som att delta, Lars Ole, även han har ersatts som partiledare. Den andra punkten... Eh, ...var ju när Djurholt använde Sverigedemokraterna som slag tre i debatten om försvaret... ...då för att angripa alliansen. Och här har vi ett riktigt skolexempel på att slå sig själv i skallen... ...och som lite extra då hans fåniga bortförklaringar. Och jag vill nog se möjligheten av att det här var det helt avgörande för Juholts fall. Och i så fall hade ju Ester stort indirekt inflytande... Nu är jag väl kanske inte så säker på att Löfven är bättre för vårt parti i konkurrens om väljarna. Men som sagt, det, det får väl framtiden utvisa. Ja, den andra stora politiska händelsen under månaden tycker jag var partiledardebatten. Tyvärr för Sverigedemokraternas del inte så intressant eftersom nästan allt ljus hamnade på Vänsterpartiets nye ledare Jonas Sjöstedt och då på Håkan juvalt. Jag har lyssnat på Jimmy Åkessons anförande där han bland annat tog upp förhållandena i gangsterstaden Malmö. Och jag tycker väl att det har varit värt större uppmärksamhet i media. Men inte heller övriga partiledare kom fram och jag tyckte nog att Jan Björklund, Folkpartiet, han var ovanligt blek. Och att Annie Lööf, Centerpartiets nya partiledare, hon, ja, hon, jag tyckte hon var direkt dålig faktiskt. Ja, nu tänkte jag i alla fall gå in lite på vad Åkesson tog upp i sitt anförande och börjar då med situationen i Malmö med dödsskjutningar som han menade leder tankarna till gangsterfilmer från USA där brottsligheten har tagit över. Och han påpekade också att det inte är en ny situation utan att det känns sedan länge att Malmö är otryggt och präglas av brottslighet och att även socialdemokraterna är ansvariga för situationen i Malmö. Jag kan väl kanske tycka då att Malmö-sostan åtminstone ser problemen men de tama försök man gjort för att få hjälp har inte bemöts särskilt välvilligt från partikamraterna på riksnivå. I detta sammanhang då helt enlighet med vårt kriminalpolitiska program så efterlyste åkesson nolltolerans mot brottsligheten, fler synliga poliser, straffskäpningar för grova brott och utvisning av kriminella utlänningar samt återinförda gränskontroller. Och beträffande nolltolerans så har det ju tydligen fungerat bra i New York. Och det skulle väl knappa skada att försöka med det i fallet Malmö. Och som framförde även att Malmö inte är unikt och att det finns samma symptom och strukturer på andra håll i landet. Hos oss här så har vi en likartad situation om en kanske är lika allvarlig i södra Södertälje. Och som menade att det här är ett tecken på att något går Allvarligt fel i samhället. Sveriges livs isär kulturell och etniskt. Vi måste göra upp med sprittighetspolitiken, menade han, och skapa ett sammanhållet Sverige. Det är den enda långsiktiga lösningen. Och det här innebär ju i min tolkning att man måste göra upp med den massinvandringspolitik som nu pågått i decennier. Och som dessvärre våra styrande politiker inte verkar ha mod och kraft att förändra- Trots alla problem som den skapat och som borde vara uppenbara för alla. Ja, innan vi lämnar Malmö så tänkte jag gå till Avpixlat. Och en artikel som man kan läsa där som har rubriken Fridolins verklighet. P.K. Blind Fridolin. Och då står ju P.K. för politiskt korrekt. Malmös problem togs upp av Jimmy Åkesson i dagens partiledardebatt i riksdagen. Detta gjorde Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin upprörd. Han sa tydligen så här då. Jag tror att en del av Malmös problem är just det svartmålande som uppstår i den här typen av debatter. Dessa, exakt dessa ord yttrade Gustav Fridolin i en replik till Imi Åkesson under partiledardebatten. PK-blinde Fridolin jämförde även Malmös situation med mord, rån, skottlåsningar på öppen gata med hur det är i Hästeholm. Under tiden i Malmö kunde tidningen Citys läsare ta del av artiklar om rånare som attackerade en bebis i ens barnvagn om att polisen under en husrannsakan hos en gängkriminell hittade en pistol, ett tageljuvär och två jaktjuvär med kikarsikten givetvis har mannen redan satt på fri fot. Vidare kunde man läsa om barn i de yngre tonåren som rånar, beväpnade med knivar och utflyttningen från staden som ökar. Drygt 18 000 Malmöbor styrde flyttlanset bortom kommungränsen enligt preliminära siffror. Varför rekordmånga lämnar staden kan inte sägas säkert, men statistiken visar att andelen föräldrar med barn som inte hunnit börja skolan ökar. Tidigare studier visar att trygghet är det flyttskäl som flest anger, rapporterade City. Gustav Fridolin följde upp attacken mot Åkesson och Malmöborna med följande. En del Malmöbor har nog ganska svårt att känna igen sig i den bild Jimmy Åkesson målar upp av Malmö. Och Pixland fortsätter här. Då. Känner de dryga 51 000 för detta Malmöborna som lämnat staden de tre senaste åren är det de 17 855 personer som röstade på SD kommunvalet 2010. Igen ser Fridolins beskrivning av staden. Det kan nog bara de som har pk skyglappar och kunna hålla med Fridolin i hans så kallade verklighetsbeskrivning. Men för att i sann Fridolin-anda göra en positiv vinkling av Malmö. Det har ju faktiskt inte mördats någon i staden de senaste veckorna. Inte för att försök inte gjorts. Men det är ett positivt tecken att ingen dödats. Så skriver man alltså på avpixlat. Ja, åter till Åkesson och partiledardebatten i riksdagen. Han kritiserade folkpartiledaren Jan Björklund för att inte våga leva upp till löftet att förbjuda heltäckande slöja i skolan och menade att det är fekt att inte ta till skarp lagstiftning utan att istället välta över ansvaret på den enskilde läraren och öppna upp för godtycke. Björklund menar att man får klä sig hur man vill i ett fritt samhälle och förklarar sig nöjen med skolverketsbesked att en lärare kan förbjuda det i en undervisningssituation. Men jag tycker att Björklund borde inse- att lärarens auktoritet redan är så inskränkt- och de är så bakbundna av den politiska korrektheten- att det måste vara väldigt svårt att ta även den här striden. I sammanhanget kan det vara en tröst- att man i Nederländerna har en annan syn- på hur man ska kunna klä sig ett fritt samhälle. Följande artikel hittade jag på avpixlat. Och det står så här. Burkaförbud i Nederländerna. Den nederländska regeringen godkände idag- den 27 januari var det ett lagförslag om förbud mot heltäckande klädsel på allmän plats. Således blir Nederländerna det tredje landet i Europa som inför ett sådant förbud på rikstäckande nivå. Sedan tidigare har även Frankrike och Belgien liknande lagar. Den som framöver täcker ansiktet på allmän plats med exempelvis burka, hjälm eller skidmask riskerar böter och jag skulle vilja tillägga rånaluv. Indrikesminister Lisbeth Spies säger att förbudet är oerhört viktigt och att det är ett öppet samhälle är viktigt med ett öppet förhållningssätt till varandra. Ja, sen när det gällde Fredrik Reinfeldt så vände sig Åkesson mot att eh, han tycker att Reinfeldt tecknar en överdrivet ljus bild av situationen i Sverige och mot hans förälskelse i den egna förträffligheten som det uttrycktes. Många människor är oroliga. Trots avdrag och sänkt så ökar arbetslösheten. Förstår statsministern oron? Undrade Åkesson. Och jag uppfattade inte att han fick något svar av Reinfeldt. Och jag vill låta ta upp det här påstått goda statsfinanserna. Som jag ser det kan det mycket väl vara en skymär eftersom man vältat över så mycket kostsam verksamhet på kommuner och landsting. Och vi har redan nu kunnat märka att det inte finns pengar eller kanske ens behålla den personal som idag behövs inom skola, vård och omsorg. Slutligen här då till Aftonbladet och rubriken så skötte sig partiledarna i debatten. Uh, ingressen den lyder så här. Socialdemokraterna är i kris, Vänsterpartiet har ny jordförande, regeringen sitter bekvämt tillbakalutad och Sverigedemokraterna kör på i uppkörda hjulspår. Så ser det politiska läget ut. Utifrån den kartan orienterade sig landets toppolitiker i årets första partiledardebatt i riksdagen. En maratonövning på nästan fem timmar. Aftonbladets Lena Melin sätter plus och minus på deltagarnas insatser. Och så här skriver hon om Jimmy Åkesson. Plus. Konsekvent som få i Åkessons värld är Sveriges mest överskuggande problem invandringen. Och det upprepar han som ett mantra är allt för omfattande framförallt, framförallt är det fel människor som flyttar hit Åkesson var dock den enda som tog upp problemen i Malmö Sverige. Chicago, det var plussen som hon skriver Minus är en tråkig talare det är lätt att tankarna får iväg till intressantare frågor under hans tal han ger också intryck av att vara oförberedd och det var alltså Aftonbladets Lena Melins syn på Jimmy Åkersons framträdande i den senaste partiledardebatten och det får faktiskt stå för henne. Ja, nu är det dags för pausmusik och jag har valt att spela Alice Babs och Charlie Normans orkester, en inspelning från 1951 och den svenska titeln är Adress Rosenhill. Någonstans under sommaren förgyllda sigill finns en plats som i min fantasi får mig till. Fast den blot i en syn för min inre pupill skriver jag alla rita adressrosen till. Jag lägger till Kom hit om du vill Så följer alla fåglar I ett träd strax sin trill Jolla ut I drill upp på får De följer på akkord Sin adressrosen vill. Varje gång när du känner dig ensam och vill Och du angrips av mismodets gråa bass Ska du inte bli sittande, Sorsen och still Utan packa din rensen, adressrosen till Görla ut, vid divi, kom hit om du vill Så sjönger alla fåglar i ett träd strax intill Görla ut, vid divi Och en adressus en Ville de Tena den klassen jag dyr bara dagar i längre förspill All din tvekan försvinner, liks nu i april. När du nu, liksom jag får att resa runt sen till. Gå ut och rita dig. Komplant du, vill. Så följer alla på. Gladiet, rätt strax in till. Gå ut och rita dig. I drill och på drill De fanget på akord Sin adress Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu till januari månads opinionsmätningar. Vi har ju redan i förra programmet konstaterat att vi gick tillbaka ordentligt i Metro-Jogovs mätning från rekordsiffran 8,9% till den kanske mer normala 6,9%. Denna nedgång den uppmärksammades mer av media än vår tidigare rekordsiffra. Bland annat med en stor rubrik, SD svar på raset, mycket fokus på S. Det här är ju ganska symptomatiskt. När vi istället ökar blir det kommenterat i bästa fall i en undanlömd mening i texten. Om vi går till status.st så visar det sig att medelvärdet för januari ligger på 6,5. Och när jag såg igenom medelvärdena så visade det sig att endast för en enda månad, januari 2011, är medelvärdet högre, nämligen 6,7%. Och det är ju en alldeles strålande siffra, de här 6,9, eller rätt sagt 6,5 medelvärdet. Med tanke på vad Jenny Madestam, som är statsvetare och flitigt använder analytiker av opinionsmätningarna, uttrycker. Och jag tänker citera ur Metro från den 9 januari. Den politiska hösten dominerades främst av två saker. Socialdemokraternas djupa förtroendekris och den finansiella oron. En konsekvens av detta är att Sverigedemokraterna hamnat i en skymundan. Att tappar handlar främst om att man inte lyckats nå ut till väljarna. De har helt enkelt inte synts och hörts på samma sätt som man gjorde under valrörelsen. Under en mellanvalsperiod är det också tuffare för mindre partier att få medieutrymme. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder tror att partiet kan ha hamnat i mediaskugga när fokus legat på Socialdemokraternas krissiffror. Och det är ju intressant att notera att vi trots nedgången fortfarande var fjärde största parti. I nu numera Ipsos, i den mätningen fick vi visserligen bara 5,8 procent. Men man noterar idén att det var strax över valresultatet och att Sverigedemokraterna skulle fortsatt vara vågmästare. I DN så fanns följande att läsa när det gällde senaste SIFO. Sverigedemokraterna har en signifikant uppgång. Från 5,2 till 6,9 procent. Och på grund av då vänsterpartis uppgång efter valet av ny partiledare är vi ju faktiskt nu bara, ta tecken på bara då, femte största parti i opinionen. Men det ska bli följande, väldigt spännande då att följa utvecklingen. Och jag är fortsatt hoppfull och tycker att det är ett bra betyg för partiarbetet att vi lyckas hålla oss över valresultatet. Vi har ju tidigare erfarenheter av att våra valresultat alltid överstigit opinionsmätningarna. Jag har så åter till avpixlat och till ett fenomen som är så otroligt att de flesta här landet inte kanske kan ta det till sig. Gjorde man det skulle säkert våra opinionssiffror hos särskilt de äldre vara avsevärt bättre. Och det finns ju till och med medlemmar som inte riktigt kan tro att det är möjligt att det är på det här sättet. Avpixlat refererar till Kristianstadbladet med följande text. Nyanvandrad får mer i bidrag än pensionär i pension efter 40 års arbete. Orättvisa, en pensionerad bibliotekarie som arbetar ideellt med att hjälpa utsatta kvinnor upptäcker till sin förvåning att en äldre kvinna som kommer till Sverige efter 65 års ålder har mer pengar netto i bidrag än vad bibliotekarien som har arbetat i mer än 40 år har i pension efter skatt. Den äldre invandlade damen hade svårt att få ekonomin att gå ihop och nu stod hon inför dyr tandbehandling. Sammanlagt hade hon skattefria bidrag som uppgick till cirka 11 000 kronor per månad. Den pensionerade bibliotekarien fick efter skatt behålla strax över 10 000 kronor av sin pension per månad. Hon ringde till en socialsekreterare för att reda ut om detta kunde vara rätt och riktigt och vem som eventuellt hade rätt till extra hjälp från samhället för tandvård. Det visade sig att den invandrade damen hade rätt till kostnadstäckning för sin dyra tandvård men inte den pensionerade bibliotekarien. Däremot kunde bibliotekarien söka hyresbidrag men det skulle inte bli mer än ett par hundra hundralappar per månad. Bibliotekarien tycker att ett rikt land som Sverige både ha moralisk skyldighet och råd att hjälpa flyktingar, men anser ändå att något är fel när den som inte bidragit med en enda krona eller arbetat timme till det svenska samhället får ut mer pengar varje månad och har rätt till fler ersättningar än hon själv som arbetat i 40 år betalat in skatt hela tiden. Borde inte samma rika land som anser sig ha råd att spendera så mycket pengar på flyktingar och deras anhöriga har råd att löna de som arbetat ett helt liv och byggt upp detta rika land, i varje fall på en lite högre nivå, åtminstone inte lägre. Är detta inte ett slag i ansiktet på oss svenskar? Vår bibliotekarie undrade vart alla skattepengar hon bidragit med under sitt liv tagit vägen. Det är en relevant fråga. En annan angelägen fråga är förstås hur den svenska arbets- och skattemoralen allmänt påverkas. Den nuvarande regeringens arbetslinje stipulerar att det ska löna sig att arbeta jämfört med att gå på bidrag. Att det kanske även borde löna sig att ha arbetat är något man inte reflekterat över. Det har visat sig oviljan att ge pensionärer samma skattesänkningar som andra. Och vi ser det tydligt här när invandrade bidragstagare får mer pengar från samhället än pensionerade svenskar. Och då ska vi komma ihåg att det finns pensionärer som har ännu lägre pension än bibliotekarien i denna berättelse. Ja, jag har med anledning av det här plockat fram två gamla flygblad från våra valrörelser. Och jag tänkte citera en del därifrån. Ja, med risk att upprepa mig så jag börjar med ett flygblad som vi hade då inför valet 2006. Med rubriken, ska det vara ett straff att bli gammal? Och där står det så här på den första sidan då, eller ena sidan. I Sverige lever hundratusentals pensionärer på en inkomst under socialbidragsnormen vidare. Mer än var tionde svensk åldring blir idag utsatt för våld, övergrepp eller försummelse efter sin 65-årsdag. Mer än 12 000 ålderspensionärer utsätts varje år för gatuvåld eller hot i offentlig miljö. Och så också det här då. Genom det så kallade äldreförsörjningsstödet kan en nyligen invandrad åldring få bidrag som är högre än pensionen för en svensk som arbetat hela livet. Och så står det längre ner här på sidan. Vi tycker det är skamligt och gäller de här punkterna då förstås. Om jag vänder här så finns det några förslag från vårt parti inför det valet. krafttag mot åldringsrånen. Utökad och förbättrad hjälp till äldre brottsoffer. Införande av pensionärsminister och lokala äldreombudsmän som bevakar de äldres rättigheter. Gratis trygghetslarm i landets alla kommuner. Pengarna tillbaka till landets pensionärer efter 1990-talets besparingar. Mer resurser och mer personal till äldreomsorgen. Sen har vi ett flygblad från 2010 och den har rubriken Vem vill bli pensionär? Och här står också på första sidan, det ska inte behöva vara ett straff att bli gammal, att ta bara några rader här. Inledningen, den ansvarslösa invandringspolitiken har ett upphov till mycket stora kostnader. Segregation, kriminalitet som ökade motsättningar och är ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. Samtidigt att har hundratusentals pensionärer en inkomst som ligger på eller strax över existensminumen. Det är skamligt. Därför förespråkar Sverigedemokraterna en invandringsbroms istället för en pensionsbroms. Och Jag ska inte upprepa det här för här har vi också en punkt om äldreförsörjningsstödet. Det står så här. Elderförsörjningsstödet röstades igenom i riksdagen 2001 under rubriken Lättare för anhörig invandring. Istället för socialbidrag kan invandrare över 65 år numera och inklusive bostadsbidrag få elderförsörjningsstöd på över 10 000 kronor i månaden skattefritt. Dessutom kan de utan att elderförsörjningsstödet sängs erhålla upp till 3 000 kronor utländska skattebefriad inkomster i månaden. Ställer man det relation till vad en genomsnittlig svensk ålderspensionär har att leva på varje månad är äldreförsörjningsstödet mycket orättvist. Och Jimmy Åkesson han får på sista sidan då uttrycka följande. Att ständigt arbeta för att bygga ett bättre land är viktigt. Lika viktigt är det att visa respekt för de som redan gjort en stor insats för landet. Pensionärer förtjänar rättvisa. Sverigedemokraterna står upp för den äldre generationen. Sverigedemokraterna föredrar invandringsbroms framför pensionsbroms. Så stod det i det flygbladet. Ja, jag kan hänvisa till vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Där kan man finna våra viktigaste frågor om man klickar på våra åsikter. och Där finns en hel del intressant under rubriken en trygg och värdig ålderdom. Jag ska ta det vid ett senare tillfälle. Jag kan nämna att i Huddinge så har vi en kommunal informationstidning där vi på politiksidorna som övriga partier och kommunfullmäktige mycket, mycket kortfattat får framföra vår syn i viktiga kommunala frågor. I kommande nummer så är rubriken äldreomsorg i fokus och man inleder med följande. Vi blir allt fler äldre i Huddinge. Efterfrågan på tryggt boende, trivsamma mötesplatser och god omsorg ökar. Hur ska kommunen möta de ökade behoven? Vad är det viktiga att satsa på i framtidens äldreomsorg? Hur kan kommunen garantera en omsorg av hög kvalitet? Både i den egna verksamheten och hos de privata vårdgivare som kommunen anlitar. Och så då får de partierna i kommunfullmäktige några rader på sig att föra fram sina synpunkter här. Och min text blir så här då. Större hänsyn till äldres önskemål. Vi står inför stora utmaningar när det gäller att upprätthålla en god äldreomsorg. Ett större ideellt engagemang kommer att behövas. Vi måste ta större hänsyn till de äldres önskemål- med respekt för att de kan ha svårt att välja och uttrycka sig. Större del av äldreomsorgen bör vara i kommunens regi. Det fria vårdvalet kan vara bra- men det får inte bli det primära för att uppfylla ideologiska drömmar. Kommunen bör stödja anhöriga, föreningslivet och lämpliga feriearbeten för att avlasta äldreomsorgen. Vi bör satsa på bättre matkvalitet och stimulerande social samvaro med aktiviteter för de äldre. Husur, utevistelse och musik. Åtgärder för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre är viktiga. Vi måste kunna försäkra oss om att endast lämplig personal anställs. Och då och Boström, Sverigedemokraterna. Ja, du som vill bli medlem kan ju lämpligen göra en inbetalning till partiets bankgiro. Och det är 5280-7005, 5280-7005. Observera då att medsavgiften för 2012 har återgått till vad som gällde tidigare, nämligen 200 kronor per kalenderår. Och för ständigt också så gäller 1 500 kronor. Jag kan ju nämna att jag har hört ifrån några av våra lyssnare som talat om att hörbarheten åter blivit bättre. Och jag hoppas att så verkligen är fallet. Själv har jag inte haft några problem eftersom jag bor så att sändningssignalen gått fram även då effekten varit reducerad. Ni kan gärna kontakta Radio SD och tala om hur ni upplever hörbarheten nu och jämfört med tidigare. Vi har också fått en del synpunkter när det gäller våra sändningar. Några har hört av sig och att vi återgår till nya program varje vecka. Men där är problemet att vi som är engagerade i partiet genom valframgångarna har fått en mängd nya uppgifter som måste utföras. Och för att vi ska kunna ta ställning här till veckosändningar så behöver vi veta hur, hur ryssnarna vill ha det. Och därför så ber jag, särskilt ni som vill att vi återgår till att sända nya program varje vecka, kontaktar oss på Radio SD. Och det kan ni lämpligt göra genom att använda min e-postadress som är arnoldbostrom Det går också bra om man vill skriva brev, det är det Radio SD CO Boström. Och postadressen då, box 6007 6007. Postnumret är 12906 och det är Hägerström på det. Ja, då har vi kommit till punkt i dagens program. Och jag har som avslutningslåt valt att spela John Bode. Titeln är Får jag låna nyckeln Ann-Marie? Och den är inspelad 1929. Tack ska ni ha för idag och på återhörande. Hej! lilla Vera med mer och inga, vi ringa men bara rosa. I från blev jag le. Och Edith är Edith undgledet men nu svämmar jag bara för minnam Mario, Och så tonkar svara att vi får en gång ska bli ett par i denna livets dag. Där ska hon ge mig svart om vi tar för jag låter nyckeln nammar in till de ägda se lilla lönder. Alla blickar som du mig har ställt, de har bestämt, ställt dem förglämt. Jag har ju alltid dyrkat dig, nu får du dyrka och för mig. Till lägenheten och hemligheten som leder till ditt hjärterum. Stannik marie till det hjärtaste lilla Lunder. Alla blickare som du mig har, den som har bestämt, ställt den på glömt. Jag har ju alltid dyrkat dig, nu får du dyrka och för mig. Till lägenheten och hemligheten som leder till ditt hjärta Det är Stockholms närradio, och vi pratar lite grann med de olika personer som gör program här på våra tre kanaler. Och det Dewagnetta kommer från Maranata. Vad handlar era program om?